اصول حدیث د دې چې منګه که مثلا تعریف لیکو نو د کی چې کوم د ټولونه کتاب دین او هغه دی تيسير ومصطلح الحديث تيسير ومصطلح الحديث دا د ابتدائی طالب علمانو لپاره دا, دا یو ضروری کتاب دی او مولداز یہ خدې مصطلح الحديث استلاحات د حدیثو دي تعامت قربان اصول الحديث سم وې د حدیث اصول او سر کې ہوتا تيسيرم لکله دی یعنی اصول الحديث نو نپدی کې په آسانو الفاظو کې کم اصول الحديث تي دای ذکر کړی دي دا کتاب اگر چی ددی مزه کئ چې سړې ددی یو یو لفظ وئ او زما خپل طریقہ پدی باپ کې دا دا چې زه پدی کی استلاحات دا سټوډنټس ته طالب علما نو ته او بیا یو طالب علم چې هغه خپل پوئږي نو زغه خپل هغه کتاب کې بیا ورو ورو چې کم مزيد دی سره تړلي خبری نو هغه په کتاب کې هغه خپل وئ ته اصول حدیث تعریف څه اصول حدیث زکه هر یو فن چې غو بنده شروع کوي نو دا غ فن دغی تعریف اغه ضروری و څنګه چې مون وایو نو د قران اول تعریف ذکر کو بیا دا غی مونګه اغه حکمت ذکر کو چې دا قران د الله رعلی گلی ولې دی تخوا نو د هر علم او د هر فن په ابتدا کې دا غی تعریف اغه ویلې کیږي کی؟ داريغه موضوع ولې کې چې دا فن دا د څه خبرو نه کوي او بل دا چې دا غ فن مقصد په جندل پکار دی چې زه دا فن وې نو د دې فن په وېلو سره ما تبصره ګټه حاصله کی او زبا مثلا زو اصول حدیث دکم نو د اصول حدیث په دک باندې زما ما لاست تبصر راځي یعنی صد سي او کمال بوشي داگه دا دو وجه ناز د دی په پویلو بانی مجبوره ما نیاد ساته دا دری خبری دی تعریف موضوع او غایت غایت یعنی مقصد سمره نتیجه د اصول حدیث دا دی تعریف دادی علم مصطلح الحدیث دا دی تعریف دادی یا علم اصول الحدیث هو علم بی اصولن ز ګورمکه دا تعریف د تاسو ته عربی کې پدی دغه کې شعر شي تاسو ګوره چې دا تاسو تراغه کنا زما په خیال راغلی به ان تاریف هو علم بی اصول و قواعد یعرف بی ها جی دستیم شیرتی کنی جدتیم شیرتی آجی را دو را دو را دو را دو را دو دی چیٹ چیٹ کے میرے تشیر هو علم بی اصول و قواعد یعرف بی احوال السندی والمتنی ومن حيث ال... من حيث القبول والرد دا و من کی... دا کټ کی من حيث القبول والرد <تصفيق> دا اوس غوري په دې کې لکمنګه چې دا یو یو لفظ وايو کنا هو علم میچې د کوم سړی نحوه غ کمزوري ناغوي هو علم بأصول قواعد يعرف بها احوال السند والمتن وصدي په چیرې دا سلالا دی د له نحوه نو ورزيد او چې کوم سره هغه باقاعده تورباني د اعراب جاري ویل شي او په دي باندې علما دی یو بل سره ومنازرو کوي یو بل تاغه د کمزوري کېدو داغي ہتھیار داده کو علم با اصول و قواعد يعرف بها احوال السند والمتنی من حيث القبول ورد علم اصول حدیث چوکہ دا علم دے سنچ علم نحوہ یو علم دے علم الصرف یو علم دے دام یو علم دے یو فن دے هو علم دا یو علم دے دا اصول حدیث دا یو علم دے بی اصول ان چی پیوسو اصول و مشتمل دے و چونکی اصولم بنیا او قواعدم قاعده بنیا توی و ابراهيم القواعد قواعد بنيا او اصولم بنیا توی اصلها ثابت د جردي د اصل رازي ندايه علم دے چپ يوسو بنیادی اصول بانی مشتمل دے وقواعد او پيوسو بنیادی قائدو بانی مشتمل دے يُعرف بها بيجندلکی گیباب بها بها کی زمیر دی اصول او قواعد تراجی ده بيجندلکی گیباب بها د دی اصول او د دی قواعد او په ذریعہ احوال السندی والمتن د دی السند والمتن د دی په ځای مختلف الفاظ لگو ما معنی بدټول یو وی د ټولو نمخ کی په تعریف کې تاسو دا السند والمتن پا زیبانی الحدیثو لگوئی هو علم بی اصول و قواعدا بها احوال الحدیثی من حيث القبول والرد دا بدویم طریقہ پا دی طریقہ بمانگ تعبیر کو هو علم بی اصول و قواعدا یعرف بها اوسغ حدیث لفظ کلاوما یعرف بها احوال السند والمتنی من حيث القبول والرد درم تعبير هو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال الراوي والمروي بسند نما تعبير براوي سروك او دم متن نما تعبير بمروي سروك راوي